în următorii cinci ani. Cu toate acestea, cu toate că văd că nu vrea această confruntare, văd un om laș și arogant, un om care nu poate explica cei cinci ani în care a fost președintele României, eu îmi fac datoria de candidat și voi veni cu un bilanț comparativ, o analiză a activității mele ca prim-ministru într-un an și nouă luni, și cred că fiecare dintre noi poate să se raporteze și la cei cinci ani de activitate a lui Claus Johannis. În domeniul politicii externe, în cei cinci ani Claus Iohannis a avut 25 de deplasări externe și 40 de primiri la București, nu am văzut nimic concret pentru România. Am văzut că s-a întors din Statele Unite cu o șapcă și trei poze, am văzut că a fost la Consiliul European la Bruxelles, dar nu am văzut nimic despre Schengen, despre MCV, nu am văzut nimic pentru români și România. Am avut în mandatul meu de premier 41 de vizite externe și 100 de primiri la București am căutat ca din fiecare vizită să vin cu ceva concret pentru România, fie cu acordul pe 5G sau ca cu acordul pe energie nucleară din Statele Unite, fie cu contracte sau investitori din alte state, membre ale Uniunii Europene sau state terțe. Mai mult decât atât, tot referitor la politica externă, Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe care România a deținut-o în primele șase luni ale acestui an. Am pregătit temenic preluarea președinției. Am deținut președinția din umbră pe timpul președinției austriece. Am vorbit cu președintele Iohannis și am spus despre faptul că avem dosare pregătite pentru fiecare minister, pentru fiecare domeniu, pentru fiecare dosar aflat pe agenda europeană. Rezultatul, în noiembrie, Klaus Iohannis a ieșit public și a afirmat că nu suntem pregătiți pentru preluarea președinției rotative. Finlanda atunci s-a oferit să preia președinția rotativă în locul României. La puțin timp, după ce a văzut modul în care a fost gestionată președinția rotativă, când a văzut la final că am închis 90 de dosare, am avut peste 2300 de evenimente și că toți au apreciat modul în care am gestionat, președintele Iohannis și-a asumat rezultatele președinției rotative și a procedat într-un mod total incorect. a felicitat pe toată lumea, mai puțin pe cei care au fost implicați și cei care au muncit în toată această perioadă. În ceea ce privește economia și mediul de afaceri, sunt deja cunoscute măsurile pe care le-am luat în domeniul economic și faptul că în timpul deținerii guvernării de către Partidul Social Democrat, România a avut a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Salariul minim a crescut de la 1250 de lei la 2080, respectiv la 2350 de lei pentru cei cu studii superioare salariile medicilor s-au triplat și astfel am oprit exodul către alte state membre ale Uniunii Europene. Cele salariile profesorilor au crescut cu 80%, au crescut salariile în justiție, în apărare și în ordine publică cu 50%. Deci am vorbit despre creșteri. În toată această perioadă, Președintele României nu a făcut decât să dezinformeze. S-a opus constant creșterii salariilor, s-a opus constant creșterii pensiilor, de fiecare dată a ieșit în spațiu public și a dezinformat. Cu cinism, ea le-a spus pensionarilor că nu sunt fonduri pentru creșterea pensiilor. Nu a ținut cont că poate sunt. Oameni sunt pensionari care trăiesc de la pensie la pensie și care se gândesc la fiecare leu pe care trebuie să-l cheltuie. Nu s-a gândit că poate sunt pensionari care nu mai au bani de medicamente sau nu mai au ce pune pe masă dacă nu-și primesc pensia la timp. Eu cred că această abordare a fost o abordare personală, o abordare prin care a căutat să câștige puncte electorale și nici de cum o abordare a președintelui României. În educație am smărit salariile profesorilor, am introdus gratuitatea transportului pentru studenți, am finalizat construcția a peste 100 de grădinițe și creșe. Singurul lucru pe care l-a făcut Claus Iohannis a fost să-și blocheze postul de profesor la colegiul la care a predat sau proiectul România Educată, la care s-a limitat numai la discuții și nu a venit cu nimic concret. În sănătate am crescut salariile medicilor, am dotat spitalele județene cu aparatură modernă, mă refer la computere tomograf și aparatură de rezonanță magnetică. Am fost conștienți în prima, de fiecare dată că pe lângă pregătirea cadrelor medicale, recunoscută nu numai în România, dar și peste hotare, pentru un act medical de calitate trebuie să avem și aparatură performantă. Am achiziționat peste 800 de ambulanțe noi, am finalizat licitația pentru achiziționarea de incubatoare pentru toate maternitățile din țară. Singurul lucru pe care l-a făcut Claus Iohannis în domeniul sănătății a fost să afecteze programul de rezidențiat, a blocat guvernul, a blocat numirea ministrului pentru educație și astfel a realizat ceea ce știe cel mai bine, să blocheze. În agricultură am luat foarte multe măsuri pentru fermierii români. Subvenția acordată la timp, 2300 de kilometri de canale irigabile, programele pentru tomate, programele pentru agricultori, programe care au avut impactul așteptat în toate zonele țării. Casa de Comerț Unirea, Casa Agroalimentară Unirea, unde românii pot să aducă produse românești, unde pot să-și desfacă produsele, unde știu că nu mai trebuie să caute piețe de desfacere pentru că au un loc unde pot duce produsele lor. Ce a făcut Claus Iohannis pentru agricultură? A blocat un ajutor de stat de 30 de milioane de euro pentru fermieri, pentru un sprijin, pentru crescătorii de animale. În relația cu românii din diaspora, pentru că am văzut că Acum, Claus Johannis pune foarte mare accent pe diaspora, pe votul din diaspora, dar bineînțeles că vine întrebarea ce a făcut pentru români, ce a făcut ca să-i aducă acasă, pentru că românii s-au săturat de lozinci, vor lucruri concrete. Ce a făcut guvernul? Am implementat programul Startup Diaspora, am implementat programe în agricultură și 1.600 de români plecați au accesat, au, uh, uh, au luat sau implicat în programul pentru tomate. Am facilitat votul pentru românii din diaspora astfel încât durata de vot este de 3 zile și a fost dublată de votul prin corespondență. Am acordat suport în educație pentru copiii români de peste hotare, prin acordarea de manuale școlare, prin acordarea de burse, prin susținerea celor care au plecat în afara granițelor țării. Ce a făcut Claus Iohannis? Nu a avut nici măcar o deplasare dedicată românilor din diaspora. Nici măcar una. Mai mult decât atât, chiar dacă s-a deplasat, în state unde avem o mare uh, majoritate a românilor care au plecat din țară, nu s-a întâlnit cu ăștia, nu a vorbit despre venirea lor în România și ce face în calitate de președinte ca românii să se întoarcă acasă. Nu a făcut nimic pentru consolidarea relațiilor cu cei care au plecat în afara granițelor țării. Sunt foarte multe lucruri Spus. Sunt foarte multe lucruri de spus despre blocajul permanent la adresa guvernului. Sunt foarte multe lucruri de spus despre modul în care s-a raportat la România și la români. Despre ură, despre dezbinare, despre guvernul meu, parlamentul meu, comisarul meu, despre un președinte dictator care vrea să acumuleze toată puterea în statul român despre un președinte care niciodată nu a dat un interviu presei sau nu a avut un dialog deschis cu presa. despre un președinte care a privit pe români cu aroganță, aroganță pe care a păstrat-o și în aceste momente, refuzând o dezbatere, refuzând să se adreseze tuturor românilor. Vedem un președinte cu o abordare extremistă, un președinte care nu înțelege că președintele României nu este președintele unui partid politic, este președintele tuturor românilor, care nu înțelege că un președinte nu trebuie să vină în fața românilor și să jignească. Un președinte trebuie să vină în fața românilor cu soluții, și să redea demnitatea românilor și în interiorul granițelor țării și în afara granițelor țării. Cred că românii pot face acest bilanț al realizărilor fiecăruia dintre noi. Chiar dacă domnul Iohannis nu dorește o dezbatere, nici cu mine și nici cu dumneavoastră, aș vrea ca prin intermediul presei, prin intermediul celor prezenți la așa zisa dezbatere pe care o face astăzi Claus Iohannis, să răspundă la o serie de întrebări, nu pentru mine, pentru că știu că nu o va face, dar pentru români care așteaptă aceste răspunsuri. Una din întrebări se refere la activitatea lui Claus Iohannis. Nu am să-l întreb ce a făcut, domnule Iohannis, în cinci ani de mandat și am să-l întreb de ce nu ați făcut nimic, domnule Iohannis, în cei cinci ani de mandat. Pentru că singura preocupare a dumneavoastră a fost bifarea unui nou mandat. Cum v-ați simțit când ați primit în fiecare lună salariul fără să faceți nimic pentru români? Pentru că acel salariu l-ați primit tot din partea românilor. Chiar ați crezut Că nu aveți niciun fel de responsabilitate? O altă întrebare se referă la o promisiune a domnului Iohannis, o promisiune pe care a făcut-o în campanie electorală din 2014. Atunci a promis că va renunța la imunitatea oferită de funcția prezidențială. Și îl întreb, de ce ați mințit pe români? Au trecut cinci ani. Nu ați renunțat. Nu ați făcut un referendum pentru a renunța la imunitatea prezidențială. Eu nu am avut nevoie de imunitate în funcția de premier. De ce aveți nevoie de imunitate? De ce vă este frică să renunțați la imunitate? Nu cumva dosarele penale pe care le-ați avut sau pe care încă le mai aveți sau problemele cu justiția vă sperie? O altă întrebare la care sper să răspundă Claus Iohannis este legată de intrarea României în Schengen. La summitul de la Sibiu, pe 9 mai, Claus Iohannis a promis că România va intra în Schengen. Și este normal să-l întrebăm, domnule Iohannis, Va asumați acest eșec al politicii externe? Sunt totuși cinci ani de mandat în care acest lucru ar fi putut fi rezolvat. Știm că România îndeplinește din punct de vedere tehnic toate criteriile pentru a intra în spațiul Schengen. Și totuși, nu am intrat în spațiul Schengen, dumneavoastră ne-ați reprezentat în Consiliul European, Știți că este o decizie politică și că puteați să vorbiți cu șefii de stat sau de guvern al statelor care s-au opus intrării României în Schengen. O altă întrebare este legată de declarațiile pe care le-a făcut Claus Iohannis. A declarat că i-a reeduca pe psd dar ei ar trebui mai întâi educați jignind astfel milioane de votanți. Nu știu dacă înțelegeți, domnule Iohannis, că românii nu trebuie împărțiți în funcție de opiniile lor politice, nu trebuie jigniți indiferent de partidul din care fac parte. Nu sunt de acord să jigniți nici pe cei din PNL, nici pe cei din USR, nici pe cei din Pro România, nici pe cei din PSD, Președintele României trebuie să fie președintele tuturor românilor. Vă întreb, domnule Iohannis, credeți că aceasta este atitudinea pe care trebuie să o aibă președintele tuturor românilor? Am văzut că de fiecare dată a ieșit public și cu un discurs extremist, un discurs antidemocratic și antieuropean, a spus că Partidul Social-Democrat trebuie să dispară, primarii PSD trebuie să dispară, dar atunci, cum explicați protocolul pe care l-ați semnat cu Adrian Năstase între 2002 și 2004, tot cu Partidul Social-Democrat? Cum explicați faptul că în 2009, Ați vrut să fiți prim-ministru din partea Partidului Social-Democrat. Să înțelegem că ceea ce vă avantajează, susțineți, indiferent de cloarea politică, că avantajul personal este mai important decât avantajul național, că de fapt nu contează PNL, PSD, USR, UDMR, decât cineva oferă un confort sau o susținere pentru o funcție în statul român. Sper că în această seară Claus Iohani să răspundă la aceste întrebări. Și o ultimă întrebare. Sunt foarte multe întrebări care, la care Klaus Iohannis ar trebui să răspundă dar nu vreau să-l obosesc pentru că știu că dânsul obosește foarte repede și nu este dispus la efort. Am văzut cât efort a făcut în cei cinci ani de mandat. Domnule președinte, nu ne-ați lămurit nici până astăzi de unde știu cei din apropierea dumneavoastră că trebuie să mă pregătesc pentru o dezbatere cu procurorii. De unde știu de activitatea organelor de justiție. Aceasta este justiția independentă pe care o vreți în România. Am văzut că ați vorbit de independența justiției, dar am văzut că ați intervenit brutal în justiție atunci când ați cerut schimbarea șefului Dicot, atunci când ați cerut desfințarea secției speciale, atunci când Susțineți, pentru că nu v-ați delimitat de aceste declarații ale purtătorilor dumneavoastră de mesaj, că trebuie ca cei care nu sunt de acord cu dumneavoastră să meargă în fața procurorilor. Aceasta este justiție independentă. Eu știu că abordarea unui președinte care ține la statutul de stat membru al Uniunii Europene, Trebuie să fie în egală măsură pentru o justiție independentă, pentru statul de drept, dar și pentru garantarea libertăților și drepturilor cetățenilor. Ce ați făcut atunci când ați văzut că în România au existat abuzuri care a fost poziționarea dumneavoastră în calitate de președinte? Poate ne răspundeți acum pentru că nu am